і, навдивовижу, веселий, наспівував на мотив маршу пакульське апатури-тури-тури. Тури. А ти бачив сороку на гроші? Піди, глянь, і запитай, що вона принесла на хвості. А вона тобі просто Я принесла на хвості, що твого дядька призначено директором водоконтори замість Омелька Омельковича. Апатури тури тури І шановному директорові Уже подано під двір особистий екіпаж Апатури, тури тури Ласкаво просимо сісти і котити до контори Поки пакульського омелька прасують в автобусі Апатури тури тури Дядько поспіхом вбирався в свою парадну одюж Лаковані черевики, бостонову паку Пару ста리스тих тонів макінтош і сірий фетровий капелюх, узявши портфеля з двома лискучими замками, промарширував перед дзеркалом, випинаючи щосили груди і черево. Директор Штонада, а? Прошу вас конфіденційно передати дорі Василівні, щоб після роботи мій особистий екіпаж підкотить до її пивниці і ми поїдемо вечеряти до заміського ресторану. А з тим до А патури тури тури Дядько був білий з обличчя, як сніг, на солом'янських дахах. І пащив вогнем, аж під його дихання вочевидь жовкло та згортувалося листя кімнатної пальми. І я нарешті втямив, що в дядька Біла огневиця, відступивши про всяк випадок до вікна, я мовив лагідно, хоча й з тремтінням у голосі: Ви б спочили, товаришу директор, а я збігаю тітку Дору порадою. Ти скептик? Песиміст! Інтелектуал, закричав дядько аж від його голосу випали шибки кухонного вікна. Дядьків вказівний палець Вперся в мої груди. «Ти кличеш мене до спочинку? В цю історично напружену хвилину, коли ірійська водоконтора стоїть на порозі нових глобальних реорганізацій? Ти хочеш приспати мою пильність і дати можливість солом'янським анонімщикам, яким пектиме моє високе призначення – донести у вищій інстанції, що новий директор водоконтори організував на своїм обійсті винний завод. Ти, негіднику, хочеш, щоб я спочивав, коли час вимагає від мене рішучих і безкомпромісних дій. Вирок одностанній. Розстрілять!» Дядько надув губи, готуючися стрелити з пальця мені в серце. Я не став чекати безглуздої смерті. Згадав перебендену науку, перевтілився в горобця і випорхнув через вікно на вулицю. Дядько Денис, поважний і строгий, вийшов у двір і, розчинивши ворота, таке мовив до черги. Товариші, громадяни, офіційно і конфіденційно повідомляю, що моя винарня самоліквідовується. І взагалі алкоголь шкодить здоров'ю. Пийте пиво-води і їжте морозиво – смачний поживний продукт. З тим і до А вас, кібернетична машина, ласкаво прошу зупинити виробництво і спокійно, без ексцесів, повернутися на склад науково-дослідного інституту, де на вас чекає плідна робота в сфері науки, техніки і народного господарства. Тої ж хвилини дизель на городі вмовк, центрифуги завмерли, вино перестало литися з труб, а двері курника розчинилися, і машина, поблискуючи алюмінієво-нікелевими боками, Гордо прокрокувала крізь натовп і зникла за рогом піщаної вулиці. Солом'яці, хто встиг висипати яблука і хто не встиг, відштовхуючи одне одного від бочок, черпали картузами й пригорщами молоде вино.